Slavosovia 256, către Duhul Sfânt pentru puterea înfrânării. Aleluia, slavă ție, Doamne, Împărăție cele sângăitorle. Te iubim și te rugăm: îndepărtează de la noi tăcerea cea fără rost, care este lenea minții, dăruiești-ne tăcerea cea cu rost, când lucrarea ta în mintea noastră ne spune cele mai presus de cuvânt. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate celes te iubim și te rugăm, dăruiești-ne concentrarea cugetului ca să avem o rugăciune adâncă tare și neîmprăștiată ca semn că veșmântul rugăciunii l-am luat. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate celes mângâitorle, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne de răbdare ca să nu ieșim din locul de luptă și să pierdem rodul osenerilor noastre ca semn, când în monachismul cel duhovnicesc am intrat. Aleluia, slavă ți Doamne, împărate ceresc mângâietorile, Te iubim și Te rugăm, luminează-ne ochiul minții Ca să ne cunoaștem pe noi înșine Și ochiul conștiinței ca să cunoaștem cele ale tale dintr-ale tale Ca semn că între ucenicii Domnului Isus Hristos ne-ai chemat. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate ceresc mângâietorile, Te iubim și Te rugăm, alungă de la noi mândria, de a pe alții, dar ajută-ne să învățăm prin viața noastră plină de rod și de evlavie. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărații ceresc, mângâietorile, te iubim și te rugăm, alungă de la noi gândurile pătimașe și pregătește mintea noastră pentru sfintele nevoințe ca semn al deaconiei sufletului. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărații ceresc, mângâietorile, te iubim și te rugăm, alungă cunoașterea cea mincinasă, a ceea ce n-am trăit, și dăruiește necunoașterea cu fapta, ca să trăim cuvintele Sfintei Evanghelii și să contemplăm cele ce în lume, ca semn al prăoției în Duh și în adevăr. Aleluia, slavă ție, Doamne, împărate ceresc mângâietorile. Te iubim și te rugăm, fă din toate nedreptățile, bucărările, loviturile, blestemele, cu care pentru jertfa noastră plata am luat. Mierea harului tău sfânt din care, talanții rugăciunilor, liturgiilor și slujbelor am lucrat. Aleluia slabăție, Doamne, Împărăție, Ceres Te iubim și Te rugăm, Alege locul, timpul, slujbele, mijloacele, treptile pe care ne-am așezat și pentru tine am lucrat sau război am purtat. Aleluia slabăție, Doamne, Împărăție, Ceres Mângători, Te iubim și Te rugăm, Dăruiește puterea de a ne înfrâna și de a privi cu liniște loviturile, nedreptățile, ocărările pe care vrajmașul ni le-a aruncat.